Tendentzia bertsuko lau hautagai izanen dira departamentuko hauteskundetan biarritzen. Marc Rizzonek Herriko etxean osatzen duen oposizio taldeki dezonbait emekiemeki urruntzen ari zaizkio. Frederick Domerg prisonen oposizio kideak errana zuen bere hautagaitza aurkezten zuela eta orain Benedict Darrigat beste oposizio kideak ere bere aldetik aurkezten dela jakinarazi du eta gainera gehiengoko bi hautestcheekin batera honela Benedikt Darrigat eta Louis Vial dira hautagaiak eta Maria François eta Édouard Cazouière ordezkoak. Ea herriko etxean ala ere oposizioan segituko duen Galdegin diogu Benedict Darrigadi. Oui, je suis actuellement toujours dans l'opposition municipale. Je suis tellement à l'aise dans ce rôle de défense des des intérêts des Biarrot avec Louis, Édouard et Maria que je ne vois pas pourquoi euh, l'opposition que je veux faire Frédérique Dominge eta Benedict Darrigadetasgain, Corin Martino y BNPko militanteak ere bere hautagaitza aurkeztuko luke.